Negyedik rész. A századvégi magyar neurózis fölöttünk feszülő konstellációja egyszerűen és világosan leírható. Az idegek tánca egy százszor félrekormányzott, katasztrófák roncsává pusztult történelem halálos keringőjének ritmusát követi. Az idő különböző rétegeiből származó görcsök évtizedeket, évszázadokat gyűrnek egyetlen nyűszítő pillanatba, és a szorításukba hajolt egyénnek nincs fóruma, ahol megnyomorítatásáért perelhetne. A szétrohadt monarchiától a trianoni néptrancsírozásra nagy magyar fantazmagóriákkal felelő horti csürhétől nincs mód elégtételt követelni. A történelmi szükségszerűséghez nem nyújtható befellebbezés. Az eszme nevében esett történelmi tévedések sorozata sehol sem számon az országot irányító politika csak a jövőért vállal garanciát, saját múltjától elhatárolja magát, biztosítva ezzel a maga számára azt a lehetőséget, hogy a jelen megváltoztatásával történelmi felelősség nélkül kísérletezhessen. A személyiség csak pótcselekvések sorozatában szabadulhat történelmi gölcseitől. Csodálkozó kisgyerek arcán váratlanul elcsattanó, irgalmatlan pofon. Egy elsózott étel miatt örökre faképnél hagyott feleség. Italos neki nekidühödés, féltéglával szétvert utcai telefon. Ezeken a stációkon tisztul manapság a nemzeti lelkület. Előbb-utóbb védhetetlenül bekövetkezik az a valóságtévesztés is, amelynek eredményeként a társadalmi neurózisban szenvedő egyén a saját pótselekvéseit már nem azok tényleges indítékaiból eredő következményként érzékeli. Így módon pótselekvései valódiakká minősülnek át a tudatában, a saját sorsát valójában meghatározó történelmi és társadalmi erők feletti áttekintését pedig teljes mértékben elveszti. Bebörtönzi magát létezésének jelen idejébe, hogy elnyerhesse élete szabad irányításának illúzióját. A nemzedék tagjai is ezzel a perspektívákkal szembesülnek a 70-es évek elején, amikor a Beat Mozgalom kultúra teremtő kísérletének csődje nyilvánvalóvá és eltagadhatatlanná vált. Választás csak abban a kérdésben volt lehetséges, hogy beilleszkedve, konszolidálódva élik meg helyzetüket, vagy kívül maradva. A nemzedék zöme az első lehetőséget választotta. Beilleszkedett. Akik nem ezt azok lettek a Cseh Bereményi dalok hősei és jelölt hallgatói egyaránt. A dalok csak róluk szólnak, de nem csak nekik. Cseh Tamás és Bereményi Géza sohasem a közönséget, mindig a saját mondandóját kereste, mégpedig egészen sajátos módon, dalaik, jelentéseik túlnyomó többsége ugyanis még az első nyilvános fellépés előtt a közös albérletben töltött másfél eszendő alatt született, s egyetlen összeállításuk, műsoruk sem egyéb valójában, mint ennek a korszaknak bő terméséből való válogatás. Ilyen formán mondandójuk nem úgy maradt szinte naprakészen érvényes egy teljes évtized folyamán, hogy az egymást követő események krónikásai lettek, hanem úgy, hogy az előadó áll folyamatosan változó viszonyban a mozdulatlanságba fagyott helyzettel. A 70-es évek közepén új korosztályok is jelen voltak már nemzedéki térképen. Ezek lényegében a hatvanasokkal azonos meghatározottságok között éltek. Tanulmányaik során a valóságra alkalmazhatatlan ideálképeket sajátítottak el, következésképpen a társadalommal funkcionális kapcsolatba lépve tétovák lettek, tanástalanok és bizalmatlanok. Ők, akik a másfél évtizede tartó nemzedéki torlódásban a legutolsó helyre zárkoztak fel, s ennek következtében a feszültségektől és neurózistól terhelt közeget, mint egyetlen, hatalmas nemzedéki problémát érezték maguk fölé tornyosulni. Ezért magától értetődően öltötték magukra a tegnapi ifjúság korosztályi divatját, a popzenét, illetve annak kicsontozott irányzatait. Az ösztönös, ám felszínes ellenzékiséget, meg a konformizálódásra való hajlamot, a naivitást, és a nyomában járó cinizmust. Ugyanakkor azonban lényeges különbségeket is mutattak a hatvanasokhoz képest. Nem horták belül társadalmunk összes megoldatlanságát és félbemaradottságát, csak maguk körül érzékelték. Nem a küldetéses közösség képzeteivel feleltek azokra, hanem fenntartásos belenyugvással. Nem mozgalommal, hanem korosztályi passzivitással a társadalmunkban először velük megjelent fogyasztói orientációval. A nemzedéki fikció, mint közösségteremtő erőszinte egyáltalán nem működött közöttük. A hatvanasok mozgalmát pedig nem tekintették magukinak, így még utópiákra épülő közösségélményük sem lehetett, nem is volt. Ebből következően e korosztályok a szociális törésvonalak mentén tovább ellentéteket teremtve. Rétegkultúra kezdemények, ifjúsági rétegdivatok jöttek létre, melyek nagy részt a beat, pop, rock, stb. új irányzatainak formáit öltötték. Cseh és Bereményi Géza önazonosság kereső kísérletei látszólag teljesen zártak voltak e generációk irányában. Valójában azonban arról van szó, hogy a szerzőpáros érzékelte a hetveneseket a nemzedékkel rokonító lényegi vonásokat, hisz közösségük javarészt már belőlük került ki. A dal nélkül még nem volt szerkesztett összeállítás, hanem az énekes pillanatnyi hangoltsága választotta ki másfél száz dal közül az aznap elhangzó húszat. Ehhez képest mérhetetlenül szűk, szorítással szinte nem is a tudat, hanem a köré feszülő burok, a Levél nővéremnek című összeállítás világa, melynek akarat és jövő várás nélküli lassanként az emlékek menedékéből is kiüzetett elszenvedője a dalok hőse, a levéli író fiatalember. A leveleiben fogalmazott helyzetjelentések egyetlen alaphangzat, a tehetetlen reménytelenség variánsai. Nincsen más ebben a dalban, csak egy hőhullám harmadik napja, és éva, és még egy utca, és még egy délelőtt. A levélből az sugárzik, hogy a világ, melyről szól, csak önmagukat jelentő tárgyak, és még önmagukat sem jelentő események halmaza. Egy szemlélet, egy törekvéseiből kikopott sors pontján vagyunk, és erről a holtpontról orvosi pontosságú diagnózist kapunk, a levélforma megengedte bensőséges csevegőmodorban. A dalok lirai hőse elveszítette az üresség kísértésével szemben védő ellenállását, és ezzel megszűnt hősként létezni. Saját sorsa felett többé nincs hatalma, így a múltja sem az övé már. A pótcselekvések úgy jelennek meg az emberi tudatban, mint az emberi lét valódi, lényegi és egyedül lehetséges tartalmai. Ilyen tény hős voltából kifordult hősünk egész élete, melyet úgy ismerünk meg, hogy a családjától, barátaitól távol élő, reményeit elvesztett, lődörgő fiatalembernek megered a szava önmagáról. Különös előadói bravúrnak tűnhet Csetamás részéről, hogy valami kézmeleg otthonosság járja át ezt a sivító, űrt, hazátlanságot mutató világot. Ha az önazonossághoz nem ragaszkodhat a személyiség, élete rajta, hogy ragaszkodjon a kompromisszumhoz. A kompromisszum pedig kötelez a benne foglalt szerepek szerinti létre. Ezt a kört nyitotta meg az összeállítás. Nem több, nem kevesebb, de az a véletlenül sem kimondott bizonyosság ott van a levélben, hogy ahol csak egyetlen őszinte ember is van, ott több van, mint semmi. Vannak olyan alapértékek bennünk, amelyekről semmilyen kompromisszumban nincs hatalmunk lemondani. Legfeljebb megfeledkezni, és ez az egyszerű lelemény adja a levél melegségét. A szerzők indulásképpen nem színpadi produkciót terveztek, hanem magánnaplóféle dalokat kezdtek írni, s azok erejére bízták a közeg, a közösség megteremtését. A kezdés nem nyilvánosságot kereső esetlegessége sugalta a közvetlen beszédet megengedő levélformát. És elkezdődik ez az el sem kezdődő, től íródó levél. Éppen most tél, szokásos évszak. Mondandó nemigen van, kérdezni való annál inkább. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk. Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. És hogy van-e pálinka elegendő ahhoz, hogy mindez elviselhető legyen. Maradunk itt, maradunk. Fontos kérdések ezek? Még ez sem tudható. A levélíró eltéved közöttük. A presszó homályos és füstös És a fiatal ember otthon érzi magát a sarokban levélírás közben Minden marad a régiben A levélíró testvér úgy érzi, nem közölhet ennél rosszabb hírt Irénnel Aki fásultan, ám gyanútlanul neveli gyermekét gyömrőn Az Ríny utca hét szám alatt, nem is sejtve, hogy esetleg semmi sem fog változni A figyelmet egy részegen motyogó, ágáló férfi vonja magára az új mechanizmus kulcsembere ő, neves közgazdász, aki végül is a poharában fedezi fel az őt megillető éltemjeleket. El sem tudja képzelni, hogy érdemes volna máshol, mással tölteni el az idejét, feladatnak feszíteni alkoholködben szétrohadó, lángelméjét. A fényeszelek nemzedékének rétegtípusát látjuk itt viszont, aki a hatvanas évek nagynyitásának tovább álmodójából, a mozgalom felé felkinálkozó teoretikusból immár kocsmai profétává züllött. Pincéreknek magyarázza mállott tételeit, melyeket egy országnak nem tudott megtanítani. A tudósítás összezavarodik. Kusza soraiból arról értesülhetünk, hogy nem csak a mozgalom kapott léket, nem csak az egykori barátokat, szerelmeseket fújják messzire egymástól a szeszélyes szelek, de az egykor megtagadott családokba sem lehet már visszaoldalogni, visszakéretőzni. Nincs utolsó menedék erre sem. A családok szétestek, a szétvágott kötődések nem nőnek össze újra, hát csak tovább sem erre, egyedül. Az emlékezés öncsalása is lehetetlen már, hiszen az évféli Gyors meghozza az egykori szerelmet. A 68-ban diszidált Marit, akivel egyáltalán nincs miről beszélni. Legfeljebb néhány régi lebúj említhető meg, mint a régi idők nagyszerű emlékei. Világosan megmutatja a találkozásra pedig nagyon készült fiatalembernek, hogy akkor a régi időkben is üres, semmire való élet folyt ezeken a helyeken. A régi nagyszerű utazások színhelye ide visszatérni is hiába való, a krakkói vonat elment. Egy idegen évtized feszül a pompás hajnalban, az emlékek meg az utasok között. Igen, vézna meggyőződés szorong a bizonykodásban. Lámcsak, hát voltak nekünk élményeink? Nem, és nem akarnak tűnni a nővér figyelmére méltó fontos események, hiszen már réges-rég nem tudható, mi fontos, mi nem. A levélíró fiatalember magára maradt albérletében, és nem is igen bánja, hogy barátját egy futó készfogás közben talán utoljára látta. Hiszen egy kilátástalan életnek az alkohol is van olyan jó társa, mint egy másik kilátástalan élet. Csak eleget kell inni ahhoz, hogy megszülessen egy kitalált személy, akihez el lehet támolyogni a már bezárt a talponálló, akihez be lehet csengetni, és aki, ha éppen otthon van, kinyitja, majd azonnal becsukja az ajtót a bebocsátást kérő orra előtt. Aki tehát éppen úgy viselkedik, mintha nem is kitalált, hanem valóságos személy volna. Erről a pontról már csak egyetlen lépcső visz még mélyebbre. A levél hiába írodott. A kilátástalanság még csak nem is közölhető, mert a kézbesítés körül nincs rendben valami. Vagy Irén nem válaszol, mert most néz főzni kell. Az üzenet elkallódik. Ahogy minden romlik és silányul körülöttünk, semmi, semmi nem jelent semmit mert semmi sem jelenti önmagát. A közösség problematika, az önazonosság válsága nem csak a nemzedék, az egész magyar társadalom központi kérdései. A gazdasági növekedés és ennek megfelelően az életszínvonal emelkedése is meglassult. A romló világkonstellációban tájékozódó magyar értelmiség, de lassanként a hétköznapi tudat számára is nyilvánvalóvá vált, hogy fejlődésünknek és az utópiák nyújtózásának határa nem a csillagoség. A hajrájelszavak, az eszményi ösztársadalmi közösségképzetek a 70-es években beszítették el hitelüket végérvényesen, és ez felkészületlenül talált a struktúránk minden rétegét, s ami még fontosabb, minden tagját személyesen. Kialakultak, illetve tudatosultak a társadalmat megosztó egyéni és csoportérdekek, amelyek azonban az intézményrendszer rugalmatlansága miatt nem fogalmazódtak, nem fogalmazódhattak meg, és ennek következményeként nem válhattak működőképes közösségképző erővé, nem hozhattak létre koherens és hatóképes csoportokat. Az individú mindenkor eredendően cselekvő kapcsolatba törekszik lépni a társadalom mozgásával, hiszen ez az egyetlen lehetősége arra, hogy irányított egyoldalúan meghatározott helyzetét a történelemmel. Való Azonban a valódi közösségek hiánya megakadályozza abban, hogy csoport érdekei ténylegesen kiformálódjanak, létrehozva ezzel a tényleges közérdeket. Ebből egyenesen következik a rossz közérzet. Pontosabban az az életérzés, hogy az egyén nem lehet befolyással közvetlen létkörnyezetére, mert annak mozgását öztársadalminak interpretált érdekek írják elő. Az egyén ennek megfelelően rákényszerül az önmeghatározó kérdésre, mely mindenféle mi fogalomhoz egyedül szolgálhat alapul. Ki vagyok én? Erre a gondolatmenetre azért volt itt szükségünk, hogy beláthassuk. A csebereményi dalokat illetően nem túloztunk, amikor azt mondtuk, hogy azok nem pusztán a nemzedék, de a 70-es évtized lapangó géniuszát ragadták meg és fejezték ki. Ezzel a tényel nem pedig divatok kedvező széljárásával magyaráztuk a rohamosan növekedő, korosztályi határokat átlépő népszerűségüket. Mielőtt azonban tovább követnénk a csebereményi vállalkozás alakulását, vessünk ismét egy pillantást az újabb generációkra és a szubkultúra kezdeményekre. Az évtized elejétől fogva a beat fejlődése meghatározó tényezőinek számítható csoportosulások és személyiségek folyamatosan és egyre erősebben érzékelték mozgalmuk kétarcúságát ezt a tudathasadást örökségül kapták az új sztárok, proféták is. A kihívás egyértelmű volt, a válaszok azonban sokfélék. Az elpárolgott szeretett filozófiákat követő agresszív áramlatok, az ellenkultúra helyett a kultúra rombolás eszménye, az underground kivárásra lovagoló társadalmon kívülisége, az irányzat ipari jellegének tudomásulvétele, a diszkózene, a rokkal társult szexüzlet, mind e dilemmában keletkezett mozzanatai, a semmivé vedlő bítnek. Azonban éppen ekkora látszik mozgalommá érni egy másik kultúrvállalkozás, a tánzház. és a hozzá kapcsolódó hagyománymentő próbálkozások, a szerves nemzedéki és nemzeti kultúra megmentésére irányuló kísérletek. Sok megfontolás szólt amellett, hogy a fiatalságnak ez a szerveződése meghaladja majd a bit addigra igen szűk határait. Elsősorban a megelevenedő parasztkultúra legtágabb értelemben vett tartalma, mely egy olyan történelmi eredetű közösségmodellt foglal magában, amely megsemmisült ugyan a 20. század elején megindult parasztpolgárosodás, majd véglegesen a mezőgazdaság kollektivizálása folyamán, de még a 70-es évek közepén is reprodukálható volt. Tárgyi világában, kultúrájában erkölcsi normatívákat hordozó kötött együttélési formáiban a szerves közösségi kultúra emelésének lehetőségét ígérte a táncház mozgalom. A gyors és látványos eredményeket elérő sok vitát támasztó mozgalom azonban nem tudott megfelelni a feléforduló, valószínűleg túlzott, nem csak kulturális eredetű várakozásoknak. Kulturális viszonylatban igen, de társadalmi értelemben nem tudott szerves közösségi formává válni. Hatalmas munkát végzett a parasz zene megmentésében, bizonyos építészeti formák életrekeltésében az urbánus partikularizmus felszámolásában, de mélyebb tartalmait nem tudta populárissá tenni. A szövő, hímző, faragó tevékenység formák elterjesztése kapcsán viszont érintkezésbe került a divattal. És ez irányban gyakorolt vonzerői nem csak tömegesüléshez, de felhíguláshoz is vezettek. Nem jött létre mozgalom, csak egy őszinte, nemes, emelkedett szórakozási forma. Csengei Dénes. És mi most itt vagyunk. A negyedik részt hallották. Közreműködött Nagy Péter és Szegezdi Róbert. Zene, Bújdosó János. Rádióra alkalmazta, Kernács Péter. A felvételt Barta Roland készítette. Rendezte, Cserhalmi György. A felvétel a Tália Színházban készült, 2013. Folytatást holnap, 13 óra 6 perctől hallgathatják meg itt a Kosot Rádióban. A Rádiószínház műsorával legközelebb ma, 21 óra 32 perckor jelentkezünk. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac, rádió.hu, elektronikus posta címen.